sabe como Aquí con Amparito en mi barrio con Adriana Puello en mi barrio pa mi barrio yo voy a gozar con los compadres pa mi barrio yo voy pa mi barrio yo voy, ay, barrio yo voy. ¿Vamos allá? Mm. Juana, Juana no recuerdo como la pasaba Callejeando desde por la mañana Vigilando las salidas y las entradas para que los forasteros no tuviesen coartada Saludaba a todo el mundo que pasaba Tanto buena gente maleante como a la fulana No tenía problemas con nada Porque en categoría humana no le faltaba Todos sabíamos a qué se dedicaba Era en su terreno la más respetada Los tigres la quina la adoraban Pero todas las mujeres la odiaban y la ambidiaban Juana se sabía toda la jugada No oía ni veía Y tampoco hablaba, montada en su carro de grandes cilindradas Era esta canción lo que siempre se escuchaba A todo lo que da, ya tú sabes cómo es En mi barrio, en mi barrio a mi barrio yo voy a gozar con los compadres Pa' mi barrio yo voy, pa'lante pa, pa, pa' mi barrio yo voy, pa' mi barrio yo voy a gozar y barrio yo voy. Escucha, dice, todo iba sobre ruedas hasta que un día a Juana vino a buscarla la policía La acusaban de alguna fechoría Pero en ser inocente ella insistía La delataron pero dime quién sería Alguien quería ocuparse de su mercancía Hay que tener la mente retorcida para traicionar a alguien que por ti mataría ya es que su madre siempre se lo decía No te fíes nunca de nadie hija mía Ahora Juana reside en penitenciaría Allí debe aguantar todo tipo de perrería Buscando en el recuerdo encuentra la alegría para que arma su rabia y su sangre fría pensando que pronto de allí saldría en su cabeza repetía así me voy a gozar con los compadre con quién pa mi barrio yo voy con los compadre pa mi barrio yo voy con los compadre pa mi barrio yo voy a gozar con los compadre ay va ay va pa mi barrio yo voy El aire huele diferente, Juana cumple su condena, sale sonriente De todo lo que hizo se arrepiente, por el dinero fácil mira, tentó la suerte Rodeándose de víboras y de serpientes, Vivales y vale enemigos inminentes No quiere venganza, no desea la muerte, tan solo texto Juana se hace más fuerte Se acabaron los malos ambientes, Juana deja el negocio para ocuparse de su gente Su madre y sus hijos, amor hasta la muerte, nadie como ellos mira, van a quererte Y aquí en el barrio te recordarán por siempre como mujer valiente. Oh, Juana Clemente, al que se duerme se lo lleva la corriente. Ya tú sabes, camarona, date pendiente. Sola con su pena, sola es su condena. Sin miedo. Aquí vengo sola mi furgoneta y no traigo ninguna careta. Con Ari y su familia pasamos el rato, cantándola la Juana en la terraza fumando. Ron con miel y el tumbao sonando. Sigue por el camino no busque calamidad mirahuana escucha esta verdad eh. cumplió su pena sufrió su condena y ahora vuelve al barrio una mujer nueva a gozar con los compadres del pasado olvidarse y mira palante mirar palante mira palante adesso pensate che noi abbiamo tirato fuori chissà quale gruppo salsero chissà da dove da quale discografia salsera che io non lo so sta musica orribile invece no perché siete pieni di stereotipi eh e allora andatevelo a vedere questo disco bellissimo tra l'altro questo video così eh insomma lei in tutta la sua potenza dall'hip hop alla salsa passando per la trap veramente una natti peluso irrefrenabile bellissima puro veneno e me Esa passió no et tan estar, no atrapada, a mente. ¿Hai capito que salsera? ¿Qué origina Anna Tibeluso? ¿Por qué la faceva argentina? ¿No lo no, no, sai no. de mí? Bueno, no. so, bueno. Y ha partido de salsa el Victor. Si ah, si ¿No <laughs> Tío debo dire che se la cumbia la novavos quando era adolescente rockero, perché no classe media che che arriva all'università la salsa è ancora più lontana geograficamente eh, lontana, e... lontana culturalmente perché è Beh, carica, sì, in Argentina immagino. Un sì. mm. E un'altra cosa è comunque un rimpianto, no, di non aver scoperto, non aver forse goduto di più questa questa musica prima per quelle tare mentali che c'ha uno, no? Perché... Eh, a me mo dici qua m'hanno fatto a pezzi all'inizio perché eh, invece qua in Italia no, che te pensi? No. La salsa e dei guati che vanno 10 giorni a Cuba e se sì. imparano a ballare tornano su tutti vero, i ballerini sì. hanno no scherzo adesso No, ma quello è la propria Diciamo che eh, sì, che più ah, che... ahimè qui la salsa, diciamo, un popolo che non balla e chi c'ha voglia di ballare è, è, è depresso e triste perché <ride> qua non ballano. Non arriva la salsa, proprio arriva proprio le scuole di salsa e tu dici finalmente, pago almeno ballo e poi tutti ti, ti dicono di "Ma che sta a no? fa qui balli qua?" Allora, diciamo che poi la salsa, ecco, è chiaro che qua eh, cioè, insomma, se voi andate un po' a salvedere la gente che che che balla la salsa in quanto musica della sua cultura e del suo popolo, è un conto. Poi andate a vedere la scuola de salsa, è un po' imbarazzante. E un'altra cosa, certo. Sì, ma Io come dico... andava a vedermi mio nonno che balla il liscio alla festa dell'Unità e poi andava a vedere le gare di liscio na scuola de ballo. Mio nonno di Rebo Gesù, non so bona ballava, invece è molto più bravo lui perché è più insomma voglio dire allora voglio dire la salsa sicuramente quando ho iniziato a fare questa trasmissione mi ricordo che la gente ci ha messo a mettere qua la musica guarda Ah, una diga goatta. A me sinceramente una salsa suonata da 20 musicisti che toccano live, 20, cioè un'orchestrina che con un pezzo che racconta, che ne so, mi viene in mente no, la salsa comunque racconta degli spezzare di vita che non è che c'è tanto da ridere, la loma del tamarindo, gente che sta a zallanda all'alba be andà, a zappà e e ringrazia pure da vecchio il pezzo de terra, quindi non me pare che sia proprio una cosa goatta, è più goatta a trap nostra. Quella è quella l'ignoranza, ecco. Marta, perché quella, quella, è quella è la cosa che succede Bravo. con tanti altri prodotti culturali. Bravo. Mi eh, sei piaciuto delle de de di altri paesi Ed è di una direi un un approccio molto eurocentrista, cioè giudicare quella cosa secondo i propri valori, i propri parametri o secondo quello che uno pensa che è. E resta fuori, no, signora, tutto questo che tu dicevi, perché alla fine quello a me non appartiene culturalmente perché come dico, nato nel Rio de la Plata, argentino, ma da, da quelle zone è molto caraibico, per me il ritmo della salsa e tutti quei generi di di musica. Comunque dico Ammazza, che musica, perché come dici tu quando la Fania delle orchestre, 20 musicisti, dopo non parlare culturalmente, socialmente, quello che sta in nel periodo d'oro della salsa negli anni 70 e 80. Certo, dopo il mercato, l'industria della Ma salsa. Ma infatti, guarda che infatti poi negli anni 70 e 80, no, la Fania All Star, la Fania All Star chi era? Era questa etichetta che raccoglieva i più grandi salseri degli anni 70 e 15 c'è stava Hector Lavoe, portoricano, bianco. Perché pure questo poi, eh, ahimè, fa la differenza. E poi ci stava Ismael Rivera, negrito, un negrito c'è vero come ciò, come diceva lui. Cioè stava Celia Cruz, che è tremenda negra di Cuba, sì. no? E infatti loro che hanno voluto fare poi, hanno fatto un concerto in Africa, un tour in Africa. Perché tutti loro dal Sud America sanno che la salsa senza schiavi africani non sarebbe mai nata e e e e senza probabilmente tutta quella storia di merda che è stata la colonizzazione col no col, proprio con la con lo scempio geografico che è stato fatto di gente che dall'Africa è passata schiava in un continente per essere poi trasportata in un altro ancora, questo invece voler riscoprire se stessi e tornare, la Fania fece questo concerto spaziale dove io penso che e eh, ci fosse un'orchestra di veramente almeno 20 persone e si alternavano al microfono tutte queste tremende voci che poi quando non erano la voce principale andavano a fare da corista un altro. Allora, eh, è chiaro che è stato un fenomeno anche di ricerca, di rivendicazione popolare del de perché c'ho sto colore, da dove vengo e di riportare in Africa ciò che veramente loro con, con molta gratitudine. Tant'è vero che io continuo a dire che eh, Adesso non so in Argentina e in Cile, ma per esempio in Colombia, in Perù, piuttosto che in Messico, mi negra, mi negro non è eh, non no. è quel nero, ma è una cosa assolutamente di rispetto, di amore, proprio perché si riconosce un bagaglio culturale. Io poi è chiaro, esatto, poi è chiaro che nessuno sta dicendo che questi non sono passi razzisti, ecco, no, che non che non ci sia razzismo verso i neri, c'è il razzismo, ahimè, verso gli afrodiscendenti, c'è è anche in questi paesi e e non è un caso che per esempio eh, siano quelli che sono poi appunto le, le popolazioni più afrodiscendenti sono quelle poi relegate nelle per zone più pesanti cambiano. io c'ho il mio amico il nero Pablo, io lo volevo bene ed, ed è successo ti racconto una brevissima per darti un'idea eh, che non c'entra niente con quello che parliamo, calcio, il calciatore Cavani uruguaiano gioca nel Manchester United dell'Inghilterra, lo hanno multato una multa pesante in lire eh, sterline Mister e anche e anche ovviamente compartite perché lui ha ringraziato su Instagram eh, a un compagno che le aveva fatto un commento dicendo grazie Negrito. Cioè, la Federcalcio inglese appartenente a, allo stato de, del, del Regno Unito un paese che mi sa che de discriminazione ne sa un pochito perché ovviamente la, la favorita l'ha provocata su altri, su altri popoli eh, e ne sa, ne sa un po' eh, dicevo, eh, ha multato a Cavani per dire eh, grazie a Senegrito, ringraziando sinceramente, onestamente a un amico, quindi non capendo un cazzo di diciamo parametri o contesti culturali loro ovviamente sono in grado di giudicare a a tutti gli atti che quello ha creato pure un un casino diversi parametri culturali che ci ha permesso parlare la la salsa così siamo arrivati alla fine. Quando esatto. volevamo in realtà parlare perché ne parleremo tra tra poco penso. Tra penso, pa, volevamo parlare di invece dicevamo. vogliamo tornare a parlare di Tav perché appunto oggi lasceremo diciamo la parte che riguarda più la schiena del sole e la rete Mapuche la lasceremo nella parte dopo perché siamo in attesa di questa telefonata, quindi non volevamo cominciare con un argomento per poi doverlo interrompere E allora non è che siamo qui a farvi la storia della tavola perché eh, è bene che no, non mi pare e ehm, che che insomma che ce ne sia sì, bisogno, facciamo. ma sicuramente insomma siamo qui ad aggiornarvi e eh, a raccontarvi. Allora, lo sapete, oggi questa organizzazione in particolare, quindi la ehm, appunto questa organizzazione di madri in piazza per il diritto ehm, al dissenso organizzava questo presidio oggi, che è un presidio però nato sotto la spinta di tante altre organizzazioni che volevano eh, Eh, essere vicino a Dana e in primis appunto ludi di Palermo e tante altre. Eh ma questa sarà una settimana di mobilitazioni, no? Sì, perché dicevamo, ora è cambiata la situazione di di Dana all'interno, no, no e de, de, esatto, eh, di Esatto, perché è Dana è chiaramente da Bra militante, scusa Mariano per Però ricordarlo no, eh avevan iniziato uno sciopro della fame questo sciopero della fame non era eh, non convogliava le energie sulla loro condizione di detenute del Tav ma leggeva proprio dall'interno del carcere quella che era la condizione di detenzione nello stato di cose presenti. Allora, sappiamo da quanto tempo non ehm non si riceevano visite, sono eh, non si possono non si può stare insieme agli avvocati, non si può eh, parlare con gli avvocati, è difficilissimo e quindi era proprio questo assurdo perché non sono sicuramente quelle visite che possono levare la sicurezza al ehm, Eh, in carcere, ma sicuramente, per esempio, ecco, eh, eh, si è visto, insomma, nei casi di focolai che ci sono stati, e purtroppo neanche pochi all'interno dei carceri che non erano gli avvocati o i familiari a entrare il virus, piuttosto la vita che fa il personale medico, piuttosto che il personale che lavora all'interno del carcere e soprattutto poi una volta che questo si verifica le mancanze di misura all'interno del carcere stesso, per cui è utile che parliamo di carceri allo stato bestiale prima della emergenza sanitaria figuratevi eh, insomma sovraffollamento è inutile che anche l'Europa ci multa per il sovraffollamento quindi non siamo noi a dirlo e non sono sicuramente misure o condizioni che nello stato attuale possano essere utili, no? e quando l'amministrazione penitenziaria eh, nazionale ha poi detto che avrebbe serenamente preso in considerazione eh, questo eh, insomma di rivedere queste norme eh, loro hanno sospeso lo sciopero della fame non perché si fidino sono pronte sul chi va là, insomma, ma eh, sicuramente, insomma, non vogliono neanche regalare le loro condizioni fisiche, credo certo. al nemico in questo, questo caso. Questo è stato importante per l'appoggio fuori, dicevamo, dicevano i compagni Notab e per questo importante il il presidio che che si farà oggi per continuare a dimostrare questo appoggio popolare popolare che esiste nella eh, zona di Valdesusa eh, e di altri posti, però e la cosa fondamentale, cioè l'altro elemento che è, è stato utilizzato come método o con elemento de presiones per a la fine otterre questa almeno possibilità questo compromesso de rivedere questa situazione. Qua a Roma si dimostrerà eh, solidarietà e si chiederà amnistia subito il sabato, questo sabato 30 gennaio a partire dalle 11:00 del mattino al Gianicolo e al Piazzale eh, Garibaldi in solidarietà con tutte le detenute e tutti i detenuti illeoti in, in questi mesi per la sopravvivenza e il miglioramento delle loro condizioni. Per questo eh, si è deciso di chiamare un presidio al carcere della Regina Celi di Roma eh, perché possano questi compagni e compagne essere intraprese misure adeguate al rispetto della salute e della dignità di tutti loro in in carcere. Quindi eh, aspettiamo a tutti a Piazzale Rivaldi a Giannicolo questo sabato 30 alle 11:00 verso ovviamente la chiamata è verso il 22 febbraio con Valerio nel nel cuore eh, Possiamo settipare mentre aspettiamo questa telefonata perché ci racconteranno della situazione che si sta svolgendo proprio che si svolgerà proprio ora. Sì, a, ma soprattutto esatto, nella contingenza, ma poi ci racconteranno anche come è andata questa iniziativa, questo mh, gruppo appunto di madri eh, eh perché si è si è costituito e che il lavoro fa a livello di rete nazionale perché appunto poi oggi questo eh presidio sarà per circa mezz'ora qualcosa di più insomma questo anche a seconda delle condizioni che ci saranno a Torino eh sarà in diretta Facebook dove eh chiaramente loro lo fanno perché come capite bene tanto più a Torino sicuramente non è semplice svolgere un un uh, presidio adesso ma eh uh, era anche un modo per attirare l'attenzione e dare la possibilità della partecipazione a molta più gente di quella che eh, poteva andare a Torino. Per fortuna ormai internet ce lo permette e quindi ecco, questo è quello che noi eh, volevamo fare non solo per in, in, così introdurvi a quella che sarà la diretta Facebook del gruppo appunto di Madri in piazza per il eh, diritto al dissenso, ma eh, in generale per seguire quella che è la lotta Notav, che torniamo a dire è comunque una lotta che da circa, direi forse 40 anni, forse 35-40, insomma, io mi ricordo quanti anni sono da da Sole Baleno ho perso il conto, ma quella era già la lotta nottabile. Sì, come dici tu, per tempo eh, e anche per il coraggio che hanno dimostrato, credo che la lotta territoriale più importante, la difesa del territorio più importante qua in Italia, anche perché lo dimostra l'accanimento delle forze dello Stato no? contro, contro quelle comunità direi mentre aspettiamo se ti pare dimmi tu che anche sei io la, no Sahara vabbè adesso perché così no no basta è finito quale e aspettiamo perché la prossima cosa sarà questa la telefonata per approfondire su, sull'associazione so e io prima di una cumbita sì, vorrei... sì no, vai no, dimmi dimmi perché, e infatti perché c'avevamo il musicista qua attenzione e se ti pare. oggi è venuto proprio a farmi la serenata Uy, ed è eh, oh. attrezzato bene eh Allora sì, allora questa la sentiamo dopo perché volevo portare avanti il discorso Salza, ma dagli de cumpia. Oh, appena allora dopo ascolteremo qualcosa da Victor dal vivo. <sussurra> Daje. <sussurra> Una vez me quedé, ah, he dormido en la playa, y allí yo soñé, que del cielo bajaba un enjambre de estrellas, y la luna plateada, y las olas del mar, con su luz salpicaba, sobre el mar divisé, divisé una cumbiamba, que a sonar de tambores, sobre el agua giraba Las parejas de estrellas Con espera llevaban Carrusel de colores Parecían la cumbiamba Y de pronto surgió Una reina esperada Era Marta la reina Que mi mente soñaba A sus pies vi la luna Las estrellas, las aguas Y un himno de fiesta Las palmeras cantaban Era Marta la reina Que mi mente soñaba Carrusel de colores Parecían la cumbiamba Hacemos una pausa en vivo porque Ha llegado un güiro al estudio Uy, oh, es un güiro verdadero, yo lo estaba fallando con... <risa> Y seguimos Chus, ahora Chush. sí Seguimos <risa> ha <laughs> ha Allora, questa era un one man band praticamente. Sì, è perché... un regalo di compleanno. Grazie. Marta la reina. Marta la reina. Allora, le ho detto che era tutti fare così una piccola vacanza a Santa Marta dopo Marta la reina, che è tipo così, un passo niente male, no? Ce la potremmo meritare una vacanzina a Santa Marta. Sì, magari quando? Dimmi tu. Eh, quando no devi proprio chiedere a me o devi chiedere un par principale. A me piacerebbe dirti a me va a gelerbe di a fine luglio. A fine, guarda, a fine Metti luglio. Metti i soldi al pizza che a fine luglio partiamo. Dai, sarai invece... se non questo luglio sarà il prossimo, non so. Infatti. Prima poi torneremo, andremo per la prima volta. Esatto, allora io così per mantenere questo discorso musicale. Questa è un one man band, invece io vorrei tornare anche alla band che parlavamo prima e quindi diciamo di salsa che mentre quella de Natti Pelluso era indubbiamente quasi una provocazione e eh, nel senso che lei sicuramente non è una salsera, mi immagino che stava lì tutto trapettino e poppara a sentirla nel disco di Botto, boom, gli e arrivasse uno schiaffone con questa salsa fatta poi con tutti i crismi, cioè con tutte sì, le regole del caso, col le, provoli legni giusti, i coretti giusti, i fiati giusti, proprio precisa. E eh, diciamo questa è invece un un un un gran congiunto salsero tutto maiuscolo. No. Quasi. <ride> quasi, quasi. Siamo pronti. Eh vabbè, ma eh, mi è scappato perché ah, eccolo, eccolo. Sì. Mi sembrava strano, era troppo un atipeluso per essere questo. Sto solo alla loma del tamarindo, mando un abbraccio pazzesco a Gianni, un altro a Cavie, ci manchi un sacco, un giorno devi venire qua a conoscere il resto della della crew che è arrivato. Ecco io proprio anche solo sto lì a fare stone, stone. Ston. M'sarè divertita tanto, guarda. sdonga so giustamente qui come mi dice il maestro si chiama eh, la chiave che è è la chiave un po' della salsa quando si che anche mi tocca la chiave no Negoretti si tratta proprio di quello no quelle cose che sembrano semplici ma lo devi saper fare no eh? eh, stai... a sembra che sai vai al ritmo A vai al ritmo B 7 minuti e mezzo tra l'altro perché Ecco, proprio mentre io faccio i saluti, qui um, è passato un'entità strana, così un po' tech block, un po' no. E finisce, insomma, la loma del tamarindo, appunto, avete sentito, la loma del tamarindo è proprio questa fatica ad andare a lavorare, io seguivo mio padre e ci massacravamo di lavoro, ma almeno male che avevamo questo pezzo di terra per la vivere in pace, che non mi sembra proprio poco. Po'. E insomma, avere la terra, vivere in pace. No? perché non si riesce mai a avere la terra e vivere in pace. Ce lo dicono i Mapuche, stiamo il parlando di Notab. Eh. Lasciami e il il diritto di vivere in pace in mia terra, capito? Il diritto di vivere in pace. Allora perché succede? Quale è la paura di queste persone? È che si esce dalle logiche, si, si diventa sorbi. autonomi e si esce dalla logica di di compra, consuma, ma che eh, produci, consuma, creba. Esatto. Eh sì, l'umanità ancora non non l'abbiamo capito bene, ma l'umanità ha sbagliato qualcosa in un momento della storia e è andato tutto a sì, ha rottole completamente sì. e soprattutto mh, diciamo che la terra è coltivabile nella misura in cui è, è terra che è stata rispettata, perché certo, insomma, non è che si può fa tutto lorto y e una cosa que apoya tenemos que hablar el digino hay hay terrería de Ilba ecco. de la soberanía eh, alimentaria que es una cosa que obviamente eh, representa a los mapuches porque la otra parte o es uno de gli elementi que el pueblo mapuche creo ci permette conoscere e eh, e almeno così succede in Argentina con tante altre comunità che mettono in discussione e stanno lottando per quello che si chiama la sovranità alimentare, cioè decidere come popolo, paese, stato, anche se volete quella categoria, quale istituzione, decidere cosa, no, si deve coltivare nel proprio nella propria terra per alimentare un paese, se non non si spiega come E metto sempre il caso dell'Argentina perché ovviamente mi è molto vicina ancora eh, un paese che si dice in condizioni di alimentari a 500 milioni di di abitanti, come è possibile che ci sia ovviamente la malnutrizione di di tanti bambini e si muoia di di fame in, in Argentina eh, purtroppo, però certo se eh, sono quattro o cinque aziende a decidere che si deve solo coltivare la la soia sarà difficile sfamare il paese ho il mais ma solo quel mais lì perché ha il mio brevetto con le variazioni della Monsanto che credo ancora non tutti conoscono. E no? allora invece qual è la ricchezza della diciamo questa sovranità alimentare tra l'altro la radio più o meno 19 20, 18 anni fa partecipò a quello che fu la cumbre Cioè quindi a questo no non fu la Cumbre, c'era questa la FAO faceva questo incontro perché nel 2020 credo, nel 2015, non mi ricordo, avrebbero dovuto eh, debellare la fame nel mondo, credo che lo dicono da quando esiste l'uomo e la fame nel mondo. Era eh, messo nel 2015. Sì, una cosa del genere. E noi partecipammo invece con tutta una questione, partecipammo a questo controvertitice che era proprio sulla solidarietà sulla mh, sovranità alimentare. Sovranità alimentare non significa solo difendere delle dei semi naturali. Quindi no, a Cuba c'è la banca dei semi, l'importanza di fare la banca dei semi, l'importanza della conoscenza delle, delle culture ancestrali rispetto a certi meccanismi della terra. Non è che il seme si prende e si pianta, ci sono dei semi che devono stare al caldo, altri semi devono vivere il congelamento, altri semi alcuni alberi non crescono se soffocati da altri alberi. Ah raga, cioè non è che io c'ho la scienza e, e e è proprio una scienza, invece questa è un sapere unico che sparisce con questi semi, sparisce con lo sparire delle popolazioni ancestrali, perché? Perché si cerca di eh, monopensiero, no, monopensiero, e monocoltura, quindi le nocciole ci saranno solo le nocciole che si chiamano Gianna, le nocciole Eh, di altre specie che saranno più piccole che avranno bisogno di luoghi diversi che casomai non crescono in montagna ma crescono al mare e invece quello le fa tutti no? cioè, sparisce si farà un'unica nocciola che cresce ovunque resiste ai parassiti non gli è via niente eh, e poi te la mangi forse la nocciola sarà coltivata solo qua esatto e quella nocciola probabilmente eh, per va. avere queste qualità sarà stata eh. bombardata geneticamente in un modo allucinante sarà stata geneticamente modificata <ride> e eh, e sarà quella che vincerà su tutte le altre sementi. Questo è quello che per esempio sta succedendo in tanti paesi eh, del Centro e Sud America, penso al Messico dove tante sono state le vertenze di di di, di piccoli contadini, piccoli eh, famiglie rurali che venivano denunciate dalla Monsanto perché aveva il terreno a qualche chilometro e eh, il loro mais impollinava il mais del contadino che non è che se va a cercare Ermais eh, da Monsanto a Vempollina del Polline suo. E quindi probabilmente e, e quindi poi la Monsanto lo accusava di voler rubare il brevetto, come se a Monsanto venisse messo a rischio da un piccolo eh, coltivatore messicano oppure in India, tutto ciò che sta succedendo rispetto alla sparizione di tutta una serie di piante e di semi, perché appunto l'India è ormai eh, come gran parte dell'Asia è la sperimentazione tanto lo svuota fusti eh, e e lo dico un po' anche per l'esperienza è lo svuotafusti di tutti quei pesticidi che vengono piano piano vietati nei paesi tra virgolette sviluppati e che però non se si possono smaltire o che per smaltire costa un sacco e vengono tranquillamente mandati lì dove si continua a coltivare, non ci sono divieti perché e comunque a coltivare ci va la casta degli degli intoccabili, quindi se muoiono, se ne pesti nel glisolfato, chi se ne frega? E quindi gran parte dell'Asia sta diventando è stata e è ancora adesso lo svuotafusti di tante aziende che poi si trovano con prodotti chimici creati appunto per questa agricoltura malatissima che non possono eh, smaltire in nessun modo e stiamo parlando di brevetti per semi e stiamo parlando di brevetti, brevetti per semi, per semi. No, esatto. Eh, ovviamente. Qualcuno dice "Ma la stessa cosa", ma ci scordiamo che esistono gli OGM, che certo che tante e eh, tanti semi sono modificati geneticamente, ma comunque stiamo parlando di brevetti di semi, cioè la Monsanto può fare causa a dei piccoli contadini perché si sente si sente pregiudicata su eh, un brevetto o sulla formula di un seme che ha il silupato, che non solo ha il silupato, se no che ha imposto il eh, colpo di stato, diciamo, morbido che eh, le hanno fatto a Lugo in, in Paraguay è stato pure grazie alla alla Monsanto e così ha distrutto pure la l'Argentina. E queste eh, diciamo, per quanto noi siamo in un in un paese industrializzato, sicuramente si vede anche da quanto è inquinato, perché poi non è che l'industrializzazione porta Mm, no, porta benessere e eh, porta falso benessere e, e questo discorso ahimè noi nonostante siamo qui voglio dire questa è una cosa che si replica anche nei territori della Tav, allora eh, i compagni e le compagne e eh, eh, diciamo le le comunità e eh, notab ci hanno insegnato a leggere cosa significa risistere a un cantiere vuol dire che tu fai gli scontri nel bosco i boschetti intorno alla Valsusa sono pieni di cartucce di eh, di lacrimogeni, lacrimogeni fuori legge, lacrimogeni che poi fanno scappare gli animali perché fumigano e in più tutto questo scavare e portare macchine non è che alteri il territorio eh, lo smussa soltanto, ma lo riempie di veleni, insomma, cioè sta, sta insomma e quindi allora io eh, Se prendi la parola risponda al telefono. Ma sì, perché penso che tra pochissimo, a breve, eh proprio eh, cominceremo a parlare di quello che sta per accadere a a Torino eh, riferito alla lotta dei compagni e le compagne eh, notavi in solidarietà con Daniel e gli altri eh, detenuti che avevano cominciato questa questo sciopero sì, sì, della fame, hanno tenuto da da parte delle autorità del carcere eh hanno ottenuto la possibilità di rivedere queste queste misure e ci racconteranno giustamente come eh, che sta eh, accadendo l'importanza di questa lotta fuori dalle dalle carceri per appoggiare i compagni. Puntualità nordica diciassette e cinquantuno Diana tu sei arrivata a Torino intanto grazie per averci chiamato. Grazie a voi per lo spazio che ci date, perché questo ci permette di far arrivare il nostro messaggio oltre i confini di Torino e oltre i confini del Piemonte, che è una gran bella soddisfazione, insomma. Eh beh, non indifferente. Allora, io mh, vorrei partire dall'inizio, insomma, voi siete appunto le, ma le mamme in piazza per il diritto al dissenso so che eh, insomma voi siete tutte della zona allora io ti, ti chiedo brevemente ti chiederai intanto di dirci come nasce la vostra organizzazione e poi la grandissima rete che, che siete riusciti a mettere in piedi allora eh, prometto che in realtà non siamo tutte di Torino ma è della provincia <ride> No, no, no, che che regole si ha, cioè, valgono ancora mamme che sono proprio fuori regione, i loro figli vivono a Torino e si sono però unite le loro mamme anche se sono fuori regione. Eh, siamo un piccolo comitato nato nel 2015, quindi recente come storia. Uh, dopo che ben 28 misure cautelari hanno colpito i nostri figli perché rei di aver parte partecipato a manifestazioni di piazza al loro carico c'erano, così recita la, la parte giuridica, diciamo, gravi indizi di colpevolezza Abbanzi? Eh, no Eh non no, ti, scusa, rido ti... perché insomma, sappiamo quali possono essere quando si è un notavo che si gravi indizi di colpevolezza, eh, un violantino. Eh, no, eh. Sì. Le misure cantelari arrivate in ospediner erano solo per il movimento No TAV che sicuramente a Torino ha una grossa parte, ma anche per manifestazioni di piazza per il diritto alla casa, il diritto allo studio, per le... contro il fascismo. Cioè aveva veramente mh, a tutto spondo i movimenti sociali di Torino erano stati colpiti erano in realtà continuano a essere colpiti ecco non non è cambiato nulla anzi forse la cosa sta peggiorando ulteriormente eh sì e eh, quello frangente devo dire che la nostra Il uh, nostro grande pensiero fu quello di essere solidari con noi perché uh, disorientamento, uh, incapacità di capire cosa ci stava succedendo e così via, anche perché non tutte le mamme erano disorientate attiviste, alcune erano ben lontane dal discorso dei movimenti sociali, quindi mh, non, non ci rendevamo neanche bene conto di che cosa volesse dire questa partecipazione eh, solidali tra di noi ma da lì in avanti anche molto più solidali con i motivi che tutti i giorni mettono i motivi che spingono i nostri figli a lottare e li Be questo è a rischio della libertà personale. Sì, tra l'altro eh, abbiamo visto quanto poco ci vuole, appunto, no? Sì, ci vuole veramente poco. In questi anni abbiamo notato ehm come la mano pesante della procura torinese si abbatte su tutti i movimenti e lo dimostrano i centinaia di processi che vengono istituiti e la velocità con la quale vengono svolti, mai nessuna prescrizione, cioè veramente eh, eh, condanne sempre al massimo della pena. Eh, in molti casi vengono rifiutate anche le pene alternative le misure cautelari vengono usate come punizione preventiva ed dissuasiva eh, vengono mh, anche come dire camminate sanzioni amministrative con richieste di rimborsi veramente ingenti c'è si nota un'evidente sproporzione tra le condanne e la gravità dei reati che vengono commessi che il più delle volte sono veramente reati bagatellari come si dice. Esatto, no, tra l'altro processi... credo che sia proprio una vera strategia del terrore che lo Stato mette in atto per cercare di ammansire un po' la lotta, no? Io credo che i, i pochi e eh, cioè diciamo gli esempi più noti voglio pensare a Nicoletta, insomma, prelevata a casa, neanche forse il capo Guzman veramente eh, circondata da un esercito, insomma, una donna comunque eh, che si è sempre ci ha sempre messo la faccia, è sempre stata trasparente, insomma, non voglio parlare di Eddie che eh, appunto che ha ricevuto questo così premio speciale per per aver combattuto l'ISIS, no? Quindi sì, su, su esatto sul cioè anche sulle ipotesi si trova, anni mm. su veliezza speciale su dei presupposti esatto. messi su dal pubblico ministero dal da, Esatto con, per arrivare poi, poi a Dana tra l'altro che appunto Dana era la portavoce volantinava voglio pensare a chi ha ricevuto esatto. avvisi di garanzia per da, aver Dana voluto fare, si fare una Sì. una manifestazione pacifica non ci fu un intervento mi, de, delle forze dell'ordine non ci fu veramente niente Dana spicherava ma nella stessa manifestazione avevamo ostella che volantinava e ora si trova a 2 ah, anni di domiciliari. Esatto, per un volantino, ma chi si, visto... esatto, chi si è visto? Chi si è visto notificare un avviso di garanzia perché ha fatto uno una tesi che studiava i movimenti sociali in Val Susa, insomma, sì, non anche sì. essere semplicemente lontani e simpatizzanti mette in discussione il proprio il diritto allo stato di diritto, direi. Esattamente, ma infatti questi impianti accusatori condesi forzate, tirate dai per i capelli, che sono dei veri minestroni, se sembrano tesi pilotate politicamente, dove l'accusa fa rientrare di tutto e di più accuse che sono talvolta fragili e o sono prive di reali prove di reato. Eh, e e l'abbiamo visto con il maxi processo che la Cassazione ha rimandato indietro, e ha detto "Qui c'è qualcosa che non va, si ripete tutto" e le pene ora in eh, in prima in prima battuta che si è, è terminata in questi giorni hanno dimezzato le condanne. Ora si andrà al secondo grado di giudizio e vedremo come andrà a finire, però voglio dire si capisce e eh, la nostra sensazione è che ehm, le, le condanne che vengono ormai pronunciate non sono più sono sulla base del reato, ma sono anche influ sono influenzate anche da quello che rappresenti, da quello che sei, dall'impegno che metti nella lotta sociale. Eh, il vero re reato è quello di appartenere a un movimento che richiede della equità sociale oppure eh, la salvaguardia dell'ambiente e eh, e così via. L'apparato giudiziario torinese ad oggi non sta svolgendo il ruolo di un amministratore, di un amministratore della giustizia e della legalità, ma è diventato un'arma per punire e soffocare il dissenso e l'abbiamo visto appunto con i fatti più recenti che abbiamo già citato, Nicoletta, Eddy, Dana e Stella, i giovani antifascisti che al campus in Audi ostacolarono un gruppo di giovani del FUAN che arrivarono per volantinare già scortati dalle forze dell'ordine in tenuta antisommossa, eh, insomma veramente ne vediamo di tutti e di più. Oggi siamo qua. Eh, esatto, io so che voi avete avete avuto moltissimioli anche per questa iniziativa, appunto da tante realtà ben anche distanti dal vostro territorio. Sì. Noi avevamo lanciato questa nostra idea di fare in solidarietà con Dana e le compagne detenute, questo digiuno a staffetta che eh, poi abbiamo sospeso perché Dana e le compagne hanno interrotto il loro digiuno in quanto eh, la direzione del carcere di Torino ha dato delle garanzie di riportare insomma delle condizioni e rispetto alle visite, no, le visite in persona non le possono fare per via del Covid, ma le telefonate e queste cose qui, eh, insomma, ha dato del garanzia di ritornare un pochino a a poterle far fluire dai detenuti e abbiamo avuto una veramente una grande solidarietà. Questo a noi ha fatto molto piacere perché crediamo nella forza della rete, crediamo nella forza di una lotta uniti che unisca il nord e il sud, anche il realtà diverse perché tra uh, chi ha aderito a a questa nostra iniziativa troviamo realtà varie, troviamo alcune sedi dell'Ampi, troviamo delle associazioni che fanno a capo a uh, ehm um, Ugo Mattei, troviamo Olivio Pepino, un ex magistrato, Olivio Pepino. Troviamo veramente tante tante realtà, non solo di donne ma tanta in realtà e questo a noi ha fatto veramente enorme piacere, ci ci ci dà forza, ci dà coraggio, ci dà lo stimolo per continuare a presentarci nella nostra a portare avanti la nostra lotta a favore di chi appunto eh, crede in principi democratici, in principi sociali di equità e quant'altro. Analtro appunto, io so che questo presidio, viste tutte le difficoltà del caso, come se non bastasse l'ingiustizia torinese, eh, così ci arriva questa manna anche de de delle misure, il distanziamento. Io so che comunque eh, voi farete anche una diretta che si potrà seguire su Facebook sulla pagina sì, appunto del Beh, è già iniziata la diretta Facebook. Eh sì, eh? da... Io mi sono ritirato un attimo perché eh, c'è un po' di, di tanto rumore dalla musica che ha, la, lanciamo tutti i giovedì per far compagnia esatto. alle ragazze che sono eh, ospiti delle vallette e quindi e... appunto di seguire la diretta perché forse può essere anche un modo di di di dare un click di presenza, non so io, comunque sì, insomma di aumentare esatto, le nostre esatto. partecipazioni no, eh, noi... A noi farebbe veramente piacere, questo eh, ripeto ci dà sicuramente stimolo, forza, energia perché la storia è veramente lunga, noi è da ottobre che tutti i giovedì siamo qua in presidio, da ottobre con il freddo, con le giornate uggiose dell'autunno torinese e poi il freddo dell della pianura padana e così via insomma, questo eh, è un freddo sto per dire i fattori climatici ecco. ma abbiamo anche covid che non ci, non ci aiuta perché io che abito fuori Torino eh, tutte le volte insomma devo non partire con altre certificazioni devo qui devo andare <ride> Va bene, eh. quindi questa diretta si può seguire appunto sulla pagina sulla pagina Facebook del appunto sì, del comitato delle mamme, delle madri. Ma a me importa per la libertà di dissenso. Grande. Allora, mi raccomando, seguitelo e io ti ringrazio. Non so se vuoi aggiungere qualcosa, noi siamo felici di darti spazio. Ma noi ringra ringraziamo voi che ci avete dato ascolto e seguiteci quanto più vi è possibile insomma, siamo lieti di poter eh, aiutare e stare essere ascoltate, insomma, farci fa piacere. Allora, io Scusa. noi chiaramente siamo lì con voi, portate anche la nostra voce e il nostro abbraccio. Io ti ringrazio e allora, seguite questa diretta e quando sapete, insomma, quando volete, sapete che siamo qua, con nota Va sempre. <ride> Un Grazie. abbraccio. Ciao Martina. Ciao. Sì, ciao, ciao ciao ciao. Eh allora bello anche sentire una piazza rumorosa, no? Partiva la gusturezza, secondo me, e pensare che insomma, appunto, nonostante questo niente ci ferma, se non sono state fermate le compagne che appunto Le compagne e i compagni che insomma sicuramente le compagne che sono all'interno del carcere di Valletta, ma appunto come diceva diano tante tanti che hanno subito appunto la enorme gigante e ingiusta e folle repressione che c'è contro il movimento Non Taf tutto in senso veramente ampissimo. Sì, Chiara l'ha spiegato bene è benissimo una forma di accanimento dello Stato per disciplinare, no? non non c'è altra spiegazione, cioè Se di fronte a una scelta no diversi parametri per emettere una condanna, no, tipificati in un codice penale come l'Italia ce l'ha siceli è sempre la più pesante, addirittura con, come spiegava Diana Conte l'accusaione veramente farloque vuol dire che c'è un accanimento e se c'è una ripetizione in tutti questi casi lì eh, veramente stiamo più o oltre a, eh, i tre indizi che fanno una una prova c'è un allimento e eh, chiunque veramente la pens no la pensi chi vuole convince di una cosa diversa ci vuole convince della presenza che nello so, stato di diritto di una democrazia de che lo stato in confronto a eh, ICIA <ride> che ci vuole eh, eh, ci deve portare ai fatti perché noi dei fatti invece no, delle ingiustizie non abbiamo in dati ci sta prendendo in giro, esatto. certo che dovrebbe portare i fati, infatti i fati non esistono, quindi ci sta prendendo in giro e per questo è importante credo la lotta simbolica che danno queste mamme, la lotta simbolica che deve dare nota perché Così è difficile pensare che si possa arrivare una ver verità giuridica a favore della storia in e al donna. favore dell'utilità data. Sarà difficile, quindi la la verità che si deve cercare è un'altra, al di fuori delle istituzioni, purtroppo. Questo è un deficit molto importante dell'Italia istituzionalmente parlando in un paese di nuovo occidentale, democratico, borghese, eccetera, però con delle istituzioni che si dovrebbero pensare forti, quindi massima solidarietà, dopo di nuovo mi piace sempre eh, sempre di nuovo le mame, no, in quanto mame, ma in quanto donne, no? Eh quello che si organizza, no? Eh Ivano e Vanti, eh, quella è una cosa che pure me, mi è, mi è piaciuta, quindi E la grinta. Sì, e allora, un abbraccio appunto a queste mamme voi seguite appunto questa diretta e noi mettiamo un piccolo eh sì, un, un paio e eh sì, sì, almeno. un po' di musica perché comunque dobbiamo parlare della situazione Mapuche, del eh, Mapu e eh, entriamo diciamo in quelli che sono un po' i temi della scena del South. Windows insomma torniamo così eh, a continuare a parlare di difesa dei territori, di un discorso molto ampio appunto, prima dicevamo, territorio e autonomia ormai sono eh, così sinonimo di eh, eh, repressione e violenza per chi appunto lotta per la difesa dei propri territori e, mh, e quindi noi torniamo a parlare di una storia che ha attraversato appunto le nostre ultime puntate perché è eh, è stata una vicenda che si è portata dietro, molta cronaca, stiamo parlando del omicidio di Camillo Catriglianca, vi ricordate eh, appunto parlavamo della sua il giorno del giudizio del, dei carabineros che hanno eh, che sono stati effettivamente eh, gli autori del suo omicidio Camillo Catriglianca viene appunto ucciso, sparato alle spalle e eh, mentre addito ritorno, mi pare, verso la sua comunità, oppure mentre si sta recando al lavoro con un eh, andando a lavorare la terra, lui un altro giovane Mapuche, Minorenne, un ragazzino, Camillo viene ucciso in questo così, in questo intervento e eh, questo bambino, questo ragazzo, questo ragazzino viene eh, prelevato, viene torturato, viene poi rilasciato nel mezzo della delle strade, queste strade nel nulla in completo stato di shock, dove essere stato minacciato dopo essere stato probabilmente picchiato, comunque torturato e eh, in stato di shock torna alla comunità, eh, anzi viene trovato in mezzo alla strada e eh, e viene riaccompagnato alla, alla alla sua comunità. Durante il faccio un breve così, un breve riassunto, durante la trasmissione in cui stavamo appunto parlando del fatto che il tribunale eh, riconosceva colpevoli almeno 1 dei carabineros come colui che ha effettivamente sparato a Camillo Catrillan che gli dava poi anche altre accuse come quella di anche un altro carabineo di tentato, omicidio e altre accuse di appunto violenza, sequestro, abuso eccetera eccetera e manipolazione di prove, eccetera eccetera, ehm mentre vi davamo questa notizia ci ci aggiungeva l'allarme la di una enorme eruzione proprio nella zona da cui si stavano muovendo le persone per andare ad ascoltare questo eh, questo giudizio. Ehm quello che è successo è che appunto questa incursione è stata un'incursione spropositata che ha travolto eh, circa 6-7, sicuramente sei comunità sono state praticamente erase al suolo, sono stati uccisi animali, sono state eh, si è creato il panico nelle comunità perché nessuno se l'aspettava. Questa eh, spiegamento di forze ha fatto sì che la stessa famiglia di Camillo Catrianca gli fosse impedito di partecipare all'udienza e anzi ancor di più eh, la madre, la compagna e la figlia di 7 anni di Camillo vengono eh, de tenute, diciamo, se così si può dire, eh, anche la figlia di 7 anni che verrà e sembra un po' veramente diventa una pratica quando succede per due volte verrà poi buttata fuori da, dal commissariato eh, dove per fortuna intanto altri compagni della comunità si erano legati e l'hanno accolta, un arresto fatto proprio buttandola per terra con il classico ginocchio sulla schiena eh uh, urla e strilli, violenza sui bambini e sulle bambine Mapuche, ahimè ne abbiamo già parlato. Ehm c'è stato poi tutta una serie di comunicati che vi abbiamo letto la scorsa puntata, che riguardavano appunto la denuncia di queste comunità che hanno dichiarato di istituire la propria polizia, ad esempio, quindi a un alzamento di livello e di incursione della uh, polizia e delle forze violente dello Stato si risponde con un uh, alzamento di diciamo un alz con, alz con alzare il livello della resistenza. Questo perché? Perché intanto questo operativo era stato dato come un operativo fatto come antidroga, come se non avesse niente a che fare cercando di farci credere che fosse casuale che accadesse lo stesso giorno di questo processo sicuramente il fatto che abbiano trovato qualche pianta in un territorio così ampio e che siano state fermate solo persone donne appartenenti alla famiglia di Camillo Catrianca fa un po' cadere questa questa insomma sta andonia che ci hanno detto, ecco, perché eh, è, è è chiaro che i fatti dicono che eh, ci fanno vedere che era tutto molto collegato. Oggi usciva, allora il tribunale funziona che quel giorno ha dichiarato colpevoli questi due carabinieri, sì, il carabiniere assassino e un altro, oggi uscivano, eh, diciamo, usciva la condanna, quindi la sentenza di condanna, quindi della pena. Victor, raccontaci un po' tu. Sì, per il plissote Carlos Alarcón e eh, 6 di Chiani di di cárcere eh per l'assassinato di di Camilo Catellanca, eh Raúl Ávila, el eh, altro plizote ehm T6ani ehm per per stare libero eh e fare eh, detonazione con la sua arma di servizio. Quindi per sparare ah. con l'arma di servizio y eh, eh dopo eh come si chiama questo di ostruzione a la ostruzione alla giustizia ehm Braulio 3 3 eh, Patricio e Gonzalo 61 sentun eh mi scusi Journey e se Jorge Contreras, Manuel Valdivieso, Cristian y 300 eh giorni di di carcere. Ecco sì, tutto il la squadra del comando giungla, una delle squadre di, di E questa è la squadra del comando giungla che era lì presente in quel momento quando appunto è successo il fatto. Ehm Allora, quello eh, questo è quello che dice il tribunale e poi ci sono quello che noi sappiamo, insomma, no? E Allora è chiaro che eh, ci tocca fare questi eh, è inutile dire, insomma, ci tocca fare queste letture di sentenza perché appunto, ahimè, non che ci piaccia parlare di carcere, non che noi gioiamo quando si parla di carcere, è vero pure che però di fronte alla nullità della del, dello stato di diritto della giustizia cilena eh, eh, eh, ci servono queste misure eh, per vedere appunto quanto poi la giustizia lavora ha voglia di fare giustizia eh, dà il peso alle vite umane no e sì. quindi eh, ci dimostra ancora una volta quanto insomma la vita mapuche rispetto alla giustizia cilena ha sempre un valore diverso credo Sì una cosa che è successo è la creazione di una polizia eh, comunitaria mapuche è un un'organizzazione di forza interna delle della comunità affettata a questa este operativo Ehm la la relazione, per esempio, che il 14 di novembre dell'anno 2018 che hanno ucciso a, a Camilo Catrianca, eh un anno dopo, eh encuesta commemorazione per per l'assassinato, ehm hanno preso al compagno Mauricio Cheuk, per, per esempio, che eh, domani sarà la l'udienza del suo processo. Sì, quindi è eh, la connessione de la vita nella città o, o, nel, o nel campo adesso è un, è una rivolta è un'altra un rivolta che è successo el martedì di questa settimana che que en nova imperiale no, nueva imperial eh, sarebbe el nome de la città de, de walmapu eh, hanno recuperato un gran pezzo di terra i mapuche in un'azione diretta contro eh, e e la Defundisti, così è una è una ribelluta che che che è la propria reazione de de organizzare bene tutto questo che che che che arriva che sarebbe il benessere della comunità sopra il potere. E riescono a, beh, scusa, dico a fare queste azioni e eh, addirittura questo veramente dimostra la capacità di organizzazione de, del popolo Mapuche ancora Be questo è quello che è, è il nuovo questo è questo è il cammino del popolo Mapuche ora. È quello che ci dicono continuamente. Ehm eh, il ritorno almeno quello che io impa ho imparato è che è che adesso la loro pratica sarà questo, sarà tornare nei territori, riprendersi riprendersi la cultura, riprendersi, tornare alla cultura, tornare all'autonomia e e io credo che appunto loro ci dicono siamo abituati a a, a combattere questo a combattere, no? Adesso è il capitalismo, prima era il re, poi prima ancora erano, no? E appunto, diciamo, andando per gradi, io credo che le l'istituzione della polizia eh, abbiamo letto questa notizia, vi ricordate nel lungo comunicato che ahimè io ancora non ho pubblicato in italiano, vi ho solo letto al volo che era il comunicato che usciva dall'incontro che era stato chiamato eh, dalle comunità che erano state travolte da questo uh, da questa operazione enorme di polizia ehm, che hanno chiamato poi il popolo cileno a un confronto. Quindi dopo questa, diciamo, do eh, è è stata un'irruzione non indifferente quella che c'è stata, non è stata uh, proprio <coughs> nel terrore che regnava, non è stata un'eruzione qualsiasi quella, no? Ed è stata anche una dimostrazione di forza perché accadeva in una giornata come quella. Le comunità hanno poi chiamato il popolo cileno a un confronto, come si chiamava l'incontro adesso non mi vi viene il nome, Mapudungun, da cui è nato poi è uscito questo comunicato in cui ah, c'era una Lef serie Traun. di annunci, il Leftragun, no, il comunicato dove loro annunciavano la nascita di una polizia era dopo il Left Dragon, quindi eh, probabilmente una lettura in cui si si torna a dire che sì, che c'è un risveglio, c'è una resistenza, ci sono i movimenti sociali in Cile e poi c'è questa resistenza che eh, non si ferma e che viene fatta io credo tramite poi i principi della spiritualità Mapuche e eh, nella misura in cui, appunto, eh, si chiama resistenza. Io cioè, ancora non sento parlare di autodifesa, beh, questa cosa. Mi mi chiedo io cercando di di di fare una metafora che spero sia capita eh, ovviamente tenendo in conto le le differenze, ma il, il popolo Mapuche mi mi mi chiedo e, e vedendo tenendo in conto questo che che diceva Marta, quanto sta vicino o lontano con i zapatisti del del loro primo gennaio del 94, mi chiedo veramente, non so se credo che sta capita la la metafora, sì, perché si vede questo risveglio anche in una situazione in un contesto particolare del Cile intero 8e de tutta la popolazione, quindi de di diverse parti della società che si possono avvicinare de un'altra forma alla lotta mapuche a partire anche di queste aperture che che tu parlavi, quindi mi sì, chiedo Esatto, cioè alla e passività di una vita di una vita marginalizzata e, e appunto piegata a un sistema capitalista che comunque non mi permette una libertà nella democrazia che mi lanta io torno a no le, le mie energie saranno nel recupero territoriale nella nel mio mapuche. tornare a essere mapuce e uno succede lo stesso dalla parte argentina dove nelle città perché questa è l'altra cosa che si deve capire esatto qui. nelle ah, città dell'argentina dei popoli originari ancora in argentina prima che c'è una diciamo discendenza di rete stiamo parlando di una cosa che tanti ragazzi della de nostra 36enne della data di Victor per esempio posso non avere indenni 100% mapuchi, quindi non è un popolo che è, che è stato sparito, massacrato o o assassinato in un, in un 100%, c'è una resistenza, ci sono state le persone de carne e, e osso e così è, è andata, però arriverà penso primo poi e eh, dopo tutta questa lotta arriverà il primo gennaio, no, del del 94, ma con questa topere il movimento zapatista spero per il popolo mapuche sarà interessante veramente perché manca manca ancora quel momento Mi sì, mi pare. Un'altra cosa che è successo questi questi giorni è l'aggressione di paramilitari eh, a una comunità zapatista, si chiama Moises Gandhi in Chiapas. Sì. Allora, però andiamo per gradi, perché io vorrei finire un attimo eh, la questione Mapuche e poi aprile perché appunto mi vorrei soffermare anche laggiun attimo questo comunicato, però appunto, come ci insegna, perché stiamo cercando di mettere un po' in ordine in questa trasmissione, come mi insegna Mariano, e volevo ricordare appunto che e quindi questo è eh, per quanto riguarda il giudizio rispetto ai carabinieri e ehm... Forse metterei una canzoncina sì, e poi sì. invece vorrei un attimo focalizzare prima Maurizio Ceauke perché domani è un giorno importantissimo, è vero che sono due trasmissioni che focalizziamo, però vorrei ricordare di nuovo brevemente eh, non solo la storia di Maurizio, ma anche come riuscirà a stargli vicino perché è veramente una storia allucinante non scollegata dal dalla questione rivolta del popolo cileno e coño me va buce e quindi io direi che ci sentiamo questa che voglio dedicare al mitico Grandulon e eh, Rainer de mi corazón e eh, eh, daje Siguieron un acuerdo estos CTM, un acuerdo truqueros en ese 15N, se sentaron en la mesa con los asesinos y firmaron con la sangre de nuestros vecinos, la jugada más que clara y está para dividirnos, meternos la cuña, de desmovilizarnos y engrupirnos otra vez, porque saben lo que millones en la calle pueden hacer, pero nadie va a vencerlo, no se van a vencer solo por eso hay que convencernos que esto nos toca a nosotros y somos todo lo que tenemos, todo lo que necesitamos, todo lo que nos merecemos y todo lo que siempre soñamos así que vamos con la fuerza de esos cabros que saltaron torniquetes y de piquetes arrancaron, nos llamaron una y otra vez hasta que despertamos y como si cada uno fuera hijo nuestro los apañamos, vamos pa'lante con la rabia de ese octubre, con el amor que nos mueve y los escudos que nos cubren, sin ingenuidad ni paso en falso y sin negar la efectividad de fuego y camotazo vamos a votar pero sin ni una sola ilusión, sabemos que abajo está la solución, ya lo rapeamos antes ¿Se acuerdan de esa canción? Decía lucha, conciencia y organización Vamos, vamos, vamos, vamos, vamos Solo en el pueblo confiamos Vamos, vamos, vamos, vamos, vamos Solo luchando avanzamos Vamos, vamos, vamos hay que pelear por lo nuestro, vamos, ahora que el futuro ya está abierto Construyendo pueblo organizado, tomando el destino nuestro en nuestras propias manos Ese acuerdo no es nuestro, nadie acá lo firmó Queríamos asamblea sin ninguna limitación Soberana, que decidiera todo lo que quiera Sin letra chica y que la ley la reescribiera entera De esta traición solo salimos luchando Los políticos de siempre hay que echarlo cagando Lo que ganamos lo hemos ganado en la calle y si nunca la soltamos no nos va a parar nadie saben que ya cambiamos que abrimos los ojos y nos encontramos saben que nunca más nos soltamos y que vamos hacia la vida digna que buscamos los ricos nunca nos dieron nada ni siquiera en la pandemia nuestras vidas fueron valoradas pero sobrevivimos como siempre lo hicimos con la olla común y los vecinos unidos y es que cuando nos juntamos no hay nada imposible somos el manso equipo somos indefendible y es simple si estamos hablando de democracia la asamblea territorial es donde más se avanza y no se tranza nuestras demandas originales solo si estamos activos vamos a ver cambios reales salud pensión educación salario decente son los gritos que surgieron de las voces de la gente vamos vamos vamos vamos, vamos, vamos. solo en el pueblo confiamos vamos vamos vamos vamos, vamos, vamos avanzamos vamos ahora hay que pelear por lo nuestro vamos ahora que el futuro ya está abierto construyendo pueblo organizado tomando el destino nuestro en nuestras propias manos hay un solo camino hay una sola forma no hay un atajo para la liberación en toda la historia no existe pueblo desorganizado que haya triunfado ni reformista pacifista que te haya durado si el horizonte pinta revolucionario salen los fusiles del cuartel al toque a destrozarlo y tú lo sabes ya lo en la revuelta, no sobreviviste y ojalá te diste cuenta, que no hay accidente no hay casualidades, debajo de la acción estatal están las causalidades, la propiedad está la base de esta sociedad y es el fin final de su institucionalidad, esa propiedad la cuida y es la vida del sistema, sin esa relación no hay explotación ni pena, ni pobres ni ricos, ni pacos ni milicos, ni jueces ni leyes, tampoco calabozo y por eso somos peligrosos, quedan con la media pera cuando nos unimos y ese hermoso, porque Piñera no siempre es mentiroso, estamos en guerra y sí somos un enemigo poderoso, estudia y aplica, organiza y planifica, agita, articula territorios y unifica, que tu gente se sume, se revele y se sumbe, pa' generar la huiga general que los derrumbe. Vamos vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, solo en el pueblo confiamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos.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 Vamo, vamo, vamo, vamo. Ecco, così mi finiscono a sorpresa. Andiamo, allora, 18:28 minuti, Noi ormai così, non la superiamo, così mi facciamo finta di niente, ma va bene, vi facciamo compagnia. Oggi poi, insomma, trasmissione piuttosto viva. Mi è piaciuta questa, insomma, mi fa molto riflettere questa, appunto, Poi io vorrei un po' di chiacchiere su questa questione territoriale, insomma, anche Victor mi chiedeva l'altro giorno, appunto, giustamente della valle, non conosce molto, ma invece ecco, è una storia molto lunga che va molto indietro nel tempo. Ehm allora, sì, domani è 29 gennaio, siamo arrivati a questa giornata che insomma ci mette abbastanza pensiero, quantomeno e eh, anche qui vi farò un pass sinteticamente per non tediarvi, ecco, ne abbiamo parlato a lungo le scorse trasmissioni la storia di Maurizio Ceo che che è proprio una storia molto simbolica di tutte le cose che stiamo raccontando oggi perché quando parliamo di ritorno delle comunità eh di di di ritorno delle per, delle persone mapuche ai ai propri territori eh, è perché in questo cincentenario eh, eh, diciamo evoluzione di questo magma che si chiama colonizzazione eh, per quanto il popolo mapuche sia stato un popolo che ha vinto non solo spesso sugli spagnoli ma anche insomma su altre popolazioni eh, ancestrali che vivevano ai confini del loro territorio insomma hanno spaccato di brutto anche con i mai a lì in calia blabluda d'aícia jo ma ah, e eh, limite sud. Esatto, questo non per una questione di di tifo, ma perché eh, eh, appunto quando si narrano di un popolo abituato a doversi difendere, anche lì poi arriva l'uomo bianco, sicuramente le cose cambiano. Ehm il ritorno è perché appunto la colonizzazione fa sì che le popolazioni ancestrali, le popolazioni ancestrali ci si pretende che vengano così eh, assorbite eh, dalla da, dalla cultura egemonica, <ride> diciamo così. E eh, il popolo mapuche sono ormai decenni che eh, ci narra quanto oh, probabilmente in questi eh, in questo loro affrontare dei nemici si sono sicuramente parlando diciamo dell'epoca coloniale e post coloniale eh, scontrati eh, con il re spagnolo e poi invece con quegli stati che sono nati che sono sorti dopo che le, la corona spagnola ha conquistato diciamo enormi territori di quanta addirittura le monarchie siano state più aperte più umane eh sotto certi aspetti rispetto alle attuali democrazie eh anche costituzionali repubbliche varie eh tante che ne abbiamo viste nate sotto un unico grande nome che è capitalismo, neoliberismo, eccetera eccetera. E eh, Marzio Ceo che è quindi un Mapuche che viveva eh, che che che ha fatto invece la scelta di vivere in una città come è successo a tanti e a tante che poi ha deciso che quella era una condizione insopportabile e voleva quindi tornare al proprio territorio e ha intrapreso appunto una percorso di ritorno ai territori ancestrali e tanti sono e tanti i mapucci invece che continuano a vivere nella città come era appunto Maurizio Ceuche che eh perché diventa il ponte di tutti questi discorsi perché nell'ambito delle Dei, dei giorni sicuramente di fuoco della rivolta cilena eh, che ormai era esplosa da un po' il 14 novembre si trova a si trova alla vittoria perché al suo quartiere natale tornando dal lavoro per andare a salutare i suoi, incontra dei vecchi amici, si siede a prendere una birra in una strada dove intanto appunto nell'ambito dei dei vari cortei per la rivolta c'era un corteo nello specifico proprio per eh, per chiedere la giustizia per Camillo Catrianca e eh, Maurizio non andava lì per il corteo quindi in queste situazioni in cui tu ti trovi in un corteo con cui sei anche d'accordo ma non ne conosci l'organizzazione non ti rendi conto della situazione il corteo viene caricato non dai celerini ma da un contingente di celerini e mezzi della polizia uno di questi mezzi travolge tavoli macchine caos Maurizio viene travolto viene caricato e eh, portato al commissariato lo stesso giorno la mattina la E c'era stato un assalto al commissariato della Vittoria da parte di persone a volto coperto. Eventi che succedevano in quei giorni, insomma, c'erano azioni anche si parla della rivolta di un popolo, quindi succedevano cose e quando Maurizio il pomeriggio, quindi a distanza di ore da questo evento viene arrestato dopo che eh, appunto eh, viene arrestato durante, dopo questo, essere stato travolto e i carabinieri che lo tengono, Frisoniero, notano il suo eh, dai documenti, il suo cognome Mapuche e quindi cambia l'atteggiamento già violento, e oppressivo eh, se se si può peggiora e quindi carabinieri ridendo gli dicono tu sei Mapuche, voi vi piace ti piace a dare incendi ai boschi e quarta cosa ti metto nello zaino, sfacciatamente gli metterà una bottiglia molo toff nello zaino. Questo farà sì che al momento in cui bisogna decidere se liberarlo o no, Moriz verrà chiaramente messo in una detenzione preventiva che dura appunto dal 14 novembre dell'anno scorso e ehm, e chiaramente gli vengono date tutta una serie di accuse folli legate a quest'atto del carabinero, quindi verrà accusato di aver costruito questo artefatto, di averlo preparato e di essere tra le persone che la mattina avevano lanciato una di queste botte, come se non bastasse, avevano partecipato all'assalto del commissariato la mattina alla Vittoria. Capite bene che appunto, per una persona che appunto non è mai stato un politico militante, era un operaio che andava a lavorare che eh, si trovi in una stazione come la rivolta del Cile, appartiene a un popolo che si sveglia e si trova travolto, appunto, da un arresto che lo vede, appunto, la sua avvocata ci ha parlato di di di una devastazione, i primi giorni che l'ha incontrato, lui aveva proprio lo sguardo spento, o verso il basso, o comunque assente, aveva i segni di tortura con olava, aveva dei segni addosso, era stato palesemente torturato e, e non erano solo i segni fisici a fargli notare questo. E così come poi c'è la devastazione della vita di una persona che si trova davanti una condanna ehm basata sul nulla e eh, appunto da una giustizia che eh, che vede queste pratiche quasi come la norma perché sono tantissime e tantissimi i detenuti della rivolta eh, che stanno lì anche dai primi mesi della rivolta di ottobre e di novembre della rivolta e non sono mai usciti dalla detenzione preventiva senza vedere nessuno tra l'altro adesso perché c'è la, insomma, come sappiamo nelle carceri praticamente di tutto il mondo è sospeso ogni minimo diritto di contatto con avvocati piuttosto che con i familiari e ehm così insomma dalla mattina alla sera ti trovi in questa situazione noi eh, non nascondiamo il nostro pensiero la nostra preoccupazione per quella che può essere l'iter giudiziario che ci sarà per Maurizio la famiglia ha già eh, dovuto eh, provare la sua innocenza eh, pagando una perizia per dimostrare che non aveva idrocarburi sulle mani quindi che non era possibile che fosse stato lui né a tirare né a costruire questi, eh, questi artefatti È vero pure che noi sappiamo che add'interno dei diciamo dei cavilli della giustizia e dei vari strati che vanno dalla polizia a, ai magistrati funzionano tutta una serie di meccanismi perversi che sono quelli del patto di silenzio, eh, della legge antiterrorismo, legali o non legali, ahimè, creano delle situazioni che mh, e eh, non basta confidare nella giustizia soprattutto in questa, anzi direi che è proprio inutile. Questo ve lo torniamo a raccontare perché come sapete ehm appunto, noi come rete non solo eh, sosteniamo la casa Mapuche, ma da quando c'è stato questo risveglio del popolo cileno c'è stata una condivisione eh, di obiettivi, eh, di riconoscimento, di arricchimento, credo anche, no, nei nei percorsi, anche nello spessore della che poi diventa assolutamente pratica in questi giorni, in questi mesi, in questo ultimo anno in Cile quindi eh, abbiamo deciso di seguire tutta una serie di prigionieri che sono intanto le allarmi che ci segnala la coordinadora del Siocio d'Ottubre che è eh, diciamo il collettivo che per noi è referente rispetto a diciamo la richiesta di attenzione internazionale, di solidarietà e in una situazione come questa potete capire bene quanto è le difficoltà sono ancora maggiori e eh, quindi eh, quello che possiamo fare è eh chiedervi l'aiuto che può essere quello di mandarci eh eh una lettera da far arrivare alla famiglia di Maurizio perché pensate cosa può significare che tra l'altro essere rimasta mh praticamente da sola nel senso che Maurizio era tra l'altro l'unica persona che lavorava eh a tutte figlie che sono comunque piccole eh la sua compagna non lavorava quindi hanno una difficoltà. Questa difficoltà in parte viene aiutata dall'enorme lavoro intanto dell'Assemblea Popolare della Vittoria e che nonostante Maurizio vivesse dall'altra parte della città si assume che quello era un compagno che è stato rivolto appunto nel loro quartiere sul loro territorio e quindi non abbandonano la famiglia e poi come sapete appunto da tutte quelle organizzazioni di amici e parenti dei prigionieri politici e dalla coordinatoria di 18 ottobre dalla radio Primero De Maio insomma da quella enorme rete che si sta occupando dei familiari della lotta dell'organizzazione dell'auto organizzazione e vi a dicendo. Pensate cosa vuol dire ricevere un pensiero, un saluto e eh, oppure anche qualche euro, perché appunto, quando si tratta di pagare una perizia per dimostrare che una cosa inesistente non esiste, ahimè, bisogna spendere dei soldi, pagare dei periti e eh, non lo so i nostri euro che sembrano pochi invece lì possono essere anche un, un, insomma una bella eh, una bella collaborazione un bel modo di esprimere la solidarietà che capisco che è triste dai tempi sono questi, quindi uno può fare anche tutte e due, esprimere anche il proprio saluto. Eh Maurizio per un periodo ha avuto un telefono così un po' disoppiato, poi gliel'hanno trovato, quindi niente, però abbiamo modo di mandargli messaggi quando lui riesce a parlare il telefono con la compagna, con la famiglia, insomma, così. Questa è la storia di Maurizio e è appunto il ponte perché eh, come appunto dice ci ha detto, ci ha, ha pubblicamente detto in un'intervista che ha rilasciato la sua compagna In Cile, se c'hai cognome Mapuche, non hai diritti, no? E, e e puoi vedere tranquillamente la tua vita fatta merda. Questo sono proprio le sue testuali parole. Eh, Victor, vuoi aggiungere qualcosa? Io te lo eh, chiedo sì. a te perché ecco. Stava eh, guardando, per esempio, i, i numeri e eh, nella comu nel comune di Pedro Aguirre Cerda, che el che hanno preso al compagno 114.000, per esempio. 150.000 de, de, de, de gente en questo comune. Ah, in questo in, ah ok, solo. E eh, 4.000 eh eh etzo Sareve Indigenous. Ok. 3,4%. Quindi come qua appartenenti. Sì, un 4% della popolazione eh, c'è la sua radice e vive nello stesso comune de dove hanno preso al compagno. E suppostamente sì. avrà un cognome <ride> che casomai non deriva proprio da non sarà proprio sì, vasco, ecco, non non sì. deriva proprio dallo spagnolo, ecco. Esattamente un po' come e... c'è. Eh Io una posso posso mettere una una musica se vuoi. Sì, così dopo adesso così chiudiamo la questione di Maurizio e andiamo a leggere un momento invece cosa sta succedendo in Messico. Torniamo con su Perso con la banda con Mocion e la canción Hel Peña. Tengo una imagen si te golpeo Y siempre tengo una imagen Que Queda oscuro y el sol se esconde pienso en mis tíos y los muros de sus prisiones desaparecen ante mis ojos estos cerros que aparecen sus rostros tras de fierro cierro lentamente los párpados y escucho atentamente el cantar de cada pájaro son como 10.000 mil huerquenes hablándome con su mensaje de esperanza alegrando sacándome todos los miedos que me acechan mostrándome la huella derecha como una flecha paso en el incóptelo, el reflejo es instantáneo me agacho en el pasto con las manos en cranio con 8 años de no de descanso debería tener que comer y poder correr contento por los campos libre como el viento bueno por esa cosa mi gente está combatiendo Niños clandestinos y niños torturados Niños y niñas que florecen como semillas Su piel oscura, pero mira, sus ojos brillan En sus manos todo el Neuén y el Kimún Sabrán Mapudungún, serán como Pichún Ellos van seguros como Machi en Machitún Porque son al futuro como el Kultún al Purún. Un homenaje a los niños del sur Donde el sufrimiento y la violencia se hacen común Bandera azul hasta que termine esta guerra Pichidomo, Pichigüentú Esta es tu tierra, cierra los ojos y Escucha tu corazón Porque eso no los paran el culpaco y represión Amas a comunidad que jamás es realidad Crece fuerte y lucha siempre con dignidad No se dicen no, callar Callar No se dicen No, no, no. Ma a mí me están haciendo vivir las cosas de manera, manera, manera, manera, così. Le ultime parole di chi erano? Penso che sì. De Matteaga Tilleo, no? Sì, perché lo usano molto. Vabbè, quello di cioè scriveva delle cose pazzesche, quello, cioè un grande proprio. Va bene. Lasciamo il chill andiamo? Andiamo in Chavas. Ecco sì, andiamo in Chavas. Allora, sì, insomma, io so che anche in altri spazi ci sono stato... i compagni hanno chiamato in messi, insomma, per raccontare la situazione che ecco, veramente noi noi ne abbiamo parlato un pochino con la compagna ricordando Tobby, che stavolta è un comunicato che arriva che a piuttosto in quei tante, ma eh, che già nei mesi scorsi parlando di diverse questioni eh, raccontavamo della appunto della regrudescenza anche del palad paramilitarismo eh, e delle aggressioni del paramilitarismo verso alcune comunità eh, zapatiste eh, che era insomma avevamo già forse l'anno scorso con Sante mi ricordo un compagno del nodo eh, era un po' un livello che sapevamo che si sarebbe instaurato in quello che stava succedendo un po' nel paese anche se poi come sapete si È, è è impossibile dare una lettura del Messico omogenea, proprio non si può. Il Messico ha degli stati che se sebbene alcuni vivano delle situazioni simili, altre come il Chiapas, come altre hanno delle situazioni molto diverse tra di loro, quindi in questo caso, poi tra l'altro, questo comunicato che ci arriva, appunto, riguarda proprio delle eh, delle comunità nello specifico. Vai Victor denunciamos las agresiones paramilitares del ahorcado a la comunidad zapatista de Maicés Gandhi, Chiapas, México desde la aparición pública del ejército zapatista de liberación nacional en enero de 1994 el gobierno mexicano en sus tres niveles federal, estatal y municipal ha promovido, organizado, financiado y alentado a distintos grupos paramilitares para que ataquen a la población civil zapatista en este contexto la comunidad Moisés Gandhi ubicada en el crucero Crujilá municipio autónomo de Lucio Cabañas, del municipio oficial de Ocozingo, ha sufrido recientemente varios ataques por parte del grupo paramilitar Orcao, organización de cafeticultores de Ocozingo. El pasado 22 de agosto, la Orcao atacó con armas de grueso calibre, quemó y saqueó las bodegas de café del centro de comercio Nuevo Amanecer del Arcoíris, ubicado en el crucero de Cruz y la el pasado 8 de noviembre, la Orcao secuestró a Félix López Hernández, base de apoyo zapatista de la comunidad de Moisés Gandhi, a quien golpearon, amarraron y encerraron sin agua ni alimento hasta el día 11 de noviembre en que fue liberado. El lunes 18 de enero de este año, la Orcao disparó contra la comunidad de Moisés Gandhi. El ataque comenzó a las 15.30 horas y hasta las 18 horas. ...hubo disparos en contra de las casas de la comunidad... ...170 disparos de calibres grandes... ...y 80 de calibres chicos. El miércoles, dos días después, 20 de enero... ...a las 16 horas, un nuevo ataque armado contra la comunidad... ...con calibres grandes y chicos... ...a las 22.30, de nuevo un ataque con arma de fuego contra la comunidad. El jueves 21 de enero... Nuevos ataques con disparo contra las casas de la comunidad de Moisés Gandhi, primero a las 0, 30 horas, medianoche, y posteriormente a las 2 de la madrugada y 3, respectivamente. Se calcula que el número de atacantes es de al menos 20 personas, todas pertenecientes a la Organización Paramilitar Orcao, de las comunidades San Antonio, Cuxucla, San Francisco y 7 de Febrero. Toda la información se puede consultar con el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas Chepa, México. Por todo lo anterior, denunciamos la escalada paramilitar contra las comunidades zapatistas, así como la complicidad del gobierno federal, estatal y municipal en la misma. Digan lo que digan, declaren lo que declaren, firmen los documentos que firmen. Los malos gobiernos están financiando, promoviendo y respaldando los ataques de grupos paramilitares, como el de la Orcao, contra la población civil. Son criminales, pues aunque piensen que no se ensucian sus manos con la sangre de hombres, mujeres, niños y ancianos que viven pacíficamente en todas esas comunidades atacadas por los paramilitares. Viva la lucha por la vida de las comunidades zapatistas. Alto a los ataques paramilitares. Alto a la muerte que siembran los tres poderes de gobierno. Muchas gracias. For those who protested For those who remained I was Por los desaparecidos Porque aunque es duro el camino No nos damos por vencidos Vivos se los llevaron Y así los queremos vivos Vivo estarás hermano Hasta que te alcance el olvido Y yo no descansaré Hasta que estés de vuelta No, no, no me detendré Hasta tenerte cerca Pues este sentimiento No lo podrán apagar Mi esperanza se hace fuerte para ayudarme a caminar No es lo Pressing that I will For those days I wish Acompaña, para quien sigue justicia, para quien actúa no calla Para quien a pesar de todo se mantiene fiel a su causa Para aquel que no se dejó caer, aunque nada parecía bien Para aquel que sigue luchando y sigue confiando al Ciel Pues este sentimiento no nos lo van a arrancar La esperanza nos alumbra para poder avanzar Because we're they have rested yeah. but those who have antica voce di lingua alerta, mi mancava un po', eh. Mi mancava un po' Lingua alerta carino, questo gruppo Lingua alerta di JO, insomma, no, anche il Granom dico che fa le grafiche, no? Bellissime e poi ci sta di, insomma, si quella, vabbè, insomma, tutta una banda messicana molto molto carina, insomma, di artisti conscious, come si diceva una volta. Siamo Abbiamo arrivati. finito. Eh, È siamo riusciti, eh? Quasi, no? A... Dai, di una puntata che ho avuto il suo ritmo il suo contenuto. Ah eh sì, la cumbia di sempre. Tutto, con... tutto in questo bellissimo format che Radio Onda Rossa questo... offre tutti i giovedì. Ecco, fatemi mi tanto questo regalino del cronista. Mi tanto <ride> tiriamo fuori la dinamica America che c'è che c'enno in, in noi la latinoamerica. Però sì, siamo arrivati comunque, credo, ditemi voi, ma mi auguro, aspetto ancora, sono 18:53, un'altra cumbia per chiudere, sì. Ma almeno ci abbiamo ancora eh, un altro un paio. Guarda come è contento. Oggi abbiamo suonato anche E infatti abbiamo avuto musica dal vivo grazie. Si sì, adesso ascoltiamo le registrazioni originali. Dai, eh beh, ci vuole. Eh sì, per farvi va. sentire quanto siamo stati bravi che l'abbiamo fatto proprio uguale uguale uguale, eh. Beh. quasi quasi. Ora sì, Alice Occhiali. 18:57 minuti, io non ho messo il jingle, vedi? Dov'è il jingle per la radio? Vabbè, però insomma, faccio io il jingle, sono abbastanza giullare. Ma sì, <ride> ma certo, cioè è una formalità, lo puoi fare pure così. Sì, infatti, no, che a volte raccontando a parole questo dice sempre le stesse cose, che chiaramente tra queste c'è anche il finanziamento per questa mitica radio, che insomma, i in tempi è un po' duri per tutti, a noi comunque ci arrivano tutti e le bollette del caso i, i, i ripetitori del no no i ripetitori no, da pagare male esatto cioè essere una radio eh, significa anche tutta una serie di cose tutta una serie di spese e eh, significa anche farla trasmettere solo aprire questo microfono e farlo parlare ah eh, ah eh, ah ahimè è anche una spesa è l'unica cosa negativa se invece Se ci fosse diritto all'elettricità per tutti. No, scherzo comunque. Detto questo, lo sapete questa radio comunque vive dei del vostro aiuto, delle vostre sottoscrizioni, della vostra collaborazione in un periodo in cui anche per noi è difficile riuscire a mettere insieme l'organizzazione come era prima di una cena, di un'iniziativa, di un concerto, di un incontro tra di noi, di una chiacchiera presentando un libro, sulle tante cose che programmiamo piuttosto che un semplice DJ set, fatto da del DJ della radio, come abbiamo fatto tante volte hanno messo sono cose che non ci possono fare e che invece per noi erano eh, il nostro modo di eh, insieme a voi portare a casa da mangiare. Noi pensavamo a fare iniziative, a così a a darci da fare e voi ci date una mano con le sottoscrizioni. È tutto più difficile e nonostante questo noi vi chiediamo di continuare a farlo secondo le vostre possibilità, sapendo che sono possibilità eh, cambiate un po' per tutti. Ehm credo però che appunto il, il pensiero forse in più, se posso dire una cosa, è che io credo che in questi mesi di enorme cambiamento, di inquietudini, di incertezze, di ansie, di eh, di pensieri, di dover imparare cose di cui non ci siamo mai occupati o occupate, no? Perché arriva un vero e proprio ognuno si, si vuole imparare un po' qualcosa per sentirsi più sicuro, no? Quindi e eh, tutte queste cose io credo che la radio ci sia stata in un modo eh, importante nel modo in cui probabilmente questa radio è giusto che ci sia perché è un'opportunità unica, non poteva chiudersi e e, e no, non vi crediate che sia stato facile <ride> perché poi insomma si ascolta, ma c'è stato un grosso lavoro a dire questi microfoni che è stato anche un grosso lavoro umano e quindi io appunto torno non solo a ringraziare i datori e le attrice che l'hanno fatto nessun escluso e eh, chi se l'ha sentito, chi non se l'è sentito, chi l'ha voluto fare, chi invece ha voluto farlo in un altro modo, perché l'importante secondo me prima di tutto è la cura e la serenità di tutti, tutto e tutto e poi invece eh, questo ha fatto sì che questa radio rimanesse aperta e che fossimo tutti meno soli, no? E quindi questa radio si è anche trasformata in questi mesi sicuramente c'è stata meno musica in diretta, meno caciara, ha sicuramente secondo me ha espresso molto quello che era lo stato d'animo fuori da questo posto materiale dove stiamo trasmettendo ora. E Questo per dirvi che appunto, questo è un lavoro che si fa insieme. Insieme noi qui abbiamo un compito e fuori che ascolta eh, ne ha un altro che sono così i compiti che abbiamo per portare insieme questo. E poi sono anche intercambiabile, eh? un sacco di gente che stava di qua adesso è semplicemente ascoltatore o ascoltatrice e chi un sacco di gente che l'ha ascoltata per anni poi un giorno è venuto qua per voler dare una mano, quindi credo che sia la cosa ancora più bella. Detto anche questo, una sorpresa a sti 3 minuti. 19:01. Che dite, chiudiamo? Mi sa che non c'è una sigla, tu ce l'hai una canzoncina da sigla finale, vero Victor? Così eh, possiamo sì, chiudere. Sì, sì, tantissima. Ah, eh, infatti, non dopitavo. Allora ce ne è una, dai, ce la andiamo. Una menzita. Una menzira. Una menzira, così con questa andiamo a fare i saluti e e la usiamo da sigla di chiusura e allora direi di così, che ci sentiamo giovedì prossimo che salutiamo la comunità Vivero 2 di Alto infatti. del Carmen eh, nel nord del Cile che in una recuperazione del spazio pubblico e stanno nella lotta per il, la nuova terra. Dai. Salute. A giovedì prossimo. Come sempre con un saluto particolare a tutte e a tutti coloro che non possono godere della propria libertà, un abbraccio gigante. Andate a vedere la diretta su Facebook di Torino. Usa il casco sempre. Ave, avrei sono sveglia ieri, sì. eh. Paura. Eh. <ride> casco a Roma forever. <ride> Chao. Chao. chao mentiras pur mentiras mentiras puras mentiras mentiras puras mentiras ya nadie sabe quién dice aquí la verdad